60. Знедолений народ гори острів виглядав, як на диво, правильний чотирикутник. Поодинокі скелі безглуздо стирчали з моря, мов хижі, кам'яні ікла. Вони охоплювали острів замкненим колом. На південному боці острова знаходилось портове місто Болівар. Це було єдине місто. Це була столиця. Місто розкинулось на вологій рівнині. Злітні смуги аеропорту Монсано йшли вздовж берега моря. На північ від Болівара здіймалися гори, їхні грубі горби заповнювали решту острова. Гірський масив мав назву Сан-Греде-Крісто – Кров Христова, але мені вони здались більш подібними до свиней, що юрняться біля корита. Болівар у минулому змінив багато імен – Касма-Касма, Санта-Марія, луї сент Сейн-Джордж та Порт-Глорі, тобто Порт-Слави. Сучасне ім'я дали місту Джонсон та Маккейб у 1922 році на честь Сімона Болівара, великого латиноамериканського героя та ідеаліста. Коли Джонсон та Маккейб перше побачили це місто, воно складалося з хмизу, пляшанок, ящиків та глини, а під землею протяглися на всі боки катакомби, де щасливо існували мільйони жебраків, катакомби заповнені кислою мішаниною помиїв, екскрементів та слизу. Майже в такому ж стані побачив місто і я, якщо не рахувати кількох нових будівель, архітектурної декорації, влаштованої на березі. Джонсон з Макейбом виявилися неспроможними позбавити народ від злидів та бруду. Папі Монсану це також не вдалося. І нікому не могло б здатися, бо Сан-Лоренцо був безплідний, як такої ж величини територія десь у Сахарі або на Північному полюсі. У той же час тутешній покашік густоти населення був не нижчий, ніж у великих країнах, у тому числі і в Індії та Китаї. На кожній непридатній для життя квадратній милі проживало 450 громадян. Протягом періоду, коли Джонсон та Маккейп займались перебудовою Сан-Лоренцо на ідеалістичних засадах, вони проголосили, що загальний прибуток країни буде порівно розділений між усіма дорослими громадянами, писав Філіп Касл. Коли вони зробили це вперше та в останнє, Частка кожного дорівнювала приблизно 6 чи 7 доларам.